seminarski susreti 2010 2011 ilma bilal istinski koje ne možete čuti sa Novotarski, nego samo sa Sunetskih mimbena. Zvijek Šda ku tue nzegi Soba da taguski zakon ona je nije isklava navõveja drugu zakar to sudi. A koga kuliga su? Kako meni može narediti da ja su, i on se branje platom, pa ja sam živ, ja jedim mjese, onaj mjese, kalače, sve i ja jedim. policiju danas pita što su policiji, kaže pa muram djeca, pa šta su mene, idu po drve uvece, pa su pravi, ja. to nije opravdane nikako, možeš ti se mene opravdati. Muzika Znači kada je pitanje tu ne sve ni malo širka bi evo ovdje sam i razio ovdje mi nećemo zato što ljudi ne znaju, kad Allah prepiše u prepišeš druga u suđenju to je već širka ti si ahi ako si ti rekao da još imao zakonodavac jedan pored Allah poput zakonodavno telo kako oni zavu govor parlamentu Razumješ ko je donosi, podječe razumeš što pisuje onda ti pariraš direktno laučalašao. Ja radim Ja praktuję da pa ja sam znao Ibrahim ko je pro, ja sam jedno Možda i 50 sam dokazao da mi trebamo rad zajedno bi braća. No ja vidim isto kada ga, oni moje riječi isto kada u vaš stup udara. Samo se odzivjaju na strana, nijemo neći. Svuk i sam nijemo neći. Ok, ovo i hoći da prihati. Olaj <laughs> momak čini, sam prije, olaj što me nezdesi strane. Ovo je aman, ovo je brak On je krenuo ama s nama. A ovo je brak treće. Znači, nije u redu, nije nešto u redu. Za sjećanje što nije u 2010 إِذَا بِأَسَدِ الْفَلُوجِ رَوَّادِ النِّيرَةِ سَنَا وَجَهْ فُرْسَانٍ رَكَوْا مِنْ زَمَنٍ ثُمَّ بِبُطُونٍ مَبْعُودَةٍ فَطُيُولُ samo prije toga nešto upisnilo se letno sam ono slobno, da ja bi samo da ponovim prošlu leliciju, znači, znači, onaj, šta moramo podlući u prošlom što smo učili što se tiče akide ili sunata al džemata, ko reći. Šta smo učili, što je jako bitno, rekli da se mi razilazimo akide ili sunata al u drugi sekti, znači, u, je, I zbog čega se mi zoveme u ehli sunatavol džemata, jeste što kod ehli sunatavol džemata, jako bitna stvar za ima za vjeru, za akidu, jeste da se u ehli sunatavol džemata po ispravnom učenju i, špo, i po jedinom ispravnom učenju jeste da imam povećaje neći. i smanje. Što je tu opasno ako smo drugačiji akide, murčijski na akide, kad se u čovjeka ne poveća imam dijelima ne povećaš i da rekeš lajla ilah to je vrhunac imana islama i hodaj še te razi što govorit ne može, ne poredješ lajla ilah ti si Nema, ne, ne, ne bi smisla imala djela ne bi smisla imala djela druga stvar tu postiće ljude na ne ne mar ne rad razumiš znači, znači ne bi se ljudi poznali Allaha Đalešanu ovakvim načinom kako oni kako oni tumači između ostalo Ajde, sačitam. Sa ovo dokazio, svojim sam dokazivu u knjizi, to sam namjerno na, na vakiju sam <stavio> ostavljao vremena gdje se mi razilazimo sa sa ovom okolinom, a njihovom makijom. Ovo sam sam dokazio znači šta je dokaz, znaš za naše teze? Eh, su na I zato sam knjigu nazvao, prekršio sam je u Domenicovi, bilalo onaj dogovor, knjigu sam na, on, da naz, na knjigu Dersave, su na teze. I zato sam nazvao knjigu Onaj Ehre Sumer, onaj akida. I, akida, Ehre Sunat, a bit će i drugi dio, Inša, bit će ožijelo, Inša. Tako, ispravanje istinske primljenje ona onaj imanje koji se nalazi potpuno napredanost narodom Allahi Rašanu i vraćanje sporene isključivo čisto na lomu što je. Pa lako, pa to će, slabo, tu možeš, to sam dokaz. pa sam čitati, to su dokaze, to je uvjašenje sad, ja uvam ne ovo je znači uvjašenje na tam tezu, sam da vraća dokaze, znaju, šta je dukad gdje mu da, da svima pomnećaj smanje, to obrađuje se to ututim plako će taj da razumiju dobro, dakle da ispravan istinski primjeni iman i ona ima u no kojim se nalazi potpuno predanost narodom na Allah i rešanu i obraćanje sporojme slučivo čistom Allahomu šarijetu i rad potom je što ta šarijet bez bezimala osjećaja kolebljivosti te govi i to zbog toga što potvrđivanje jezikom i tvrdnja da se jezikom nije dovoljna jer monarki potvrđuje sve vjerovanje jezikom ali se od njojim srcima narazili su umlje, imaju slab iman. Zato kada dođe u situaciju da traže presudu, ne traže u Allahove knjizi i kada dođe nadva začinje činjenje veke ili izvršavaju je. Jedan dokaz da se iman povećava su riječi usvišenog Innamen mu'minu nam nadine iza doker Allah huvađerat kulubuhum ma iza tulijet ali ima jatuhu za datum imanu ve ala labihim ja tevakelun Pravi vjerim samo oni Čija srca se strahom isplni kada se Allah spomeni, a kad njim se riječi njegove kazuju vjerovanje, povećavaju i samo se u gospoda svog vaslanja. I ovdje prevedeno čvrši, treba povećavaju za redatom imana. drugi. Tako je Rolađa Šanohu kaže, Huvannadhi enzala fih kolubil mu'minin li jazdadu imanem imanihim valillahi džanudu samavati val alb wa kainallahu aliman hakimah vas smirenost u srca vjernika da bi još više povjećali svoje vjerovanje koje već imaju al-fetch četvrti. Sljedeći dokazi u halife od Seide el-Hudrija, ebu Seide al-Hudrija koji prenosi da je posljednji sallallahu alaihi wa sallam rekao, od vas vidi loše djelaka da promijeni rukom. Ako ne može rukom, onda svojim jezikom da upozori. Ako ne može jezikom, onda svojim srcem preziranjem, A to je najslavniji ima na moslima odgovora shalba radijelahanu izdravljamo govore budarda radijelahanu koji kaže <coughs> znakova znanja jednoga roba jeste da on svoj iman obavlja, obnavlja i pazi da li mu šta nedostaje i da zna da li se on povećava ili smanjuje. svi ovi navedeni dokazi a i mnogi drugi koje nismo spomenuli jasno i nedosmisno da pokazuju da se iman čovjeka povećava ili smanjuje i to može svako od nas osjetiti na sebi zato trebamo morati Allah i Jalešanu da poveća naš iman i da nas učvasti u ovoj vjeri, a također treba da učimo sljedeću dobu. Allahumma jamu kaljib al kolubi sebit kalbi ala dinik. Od tih koji kriči srca, učvasti u krjenju naša srca tvoje vjeri. Također treba da požurimo i težimo da steknemo što više znanja znanje i razvišenje. Allah kaže omen naših bi or an'am مختلف ألوانه Allah se bo njegovim naučen. Fraze dvastošmi u surdi je bilo bitno. trebamo da budemo pokorni Allahovom i da činimo što više raznih dobrih dijela od oblika vrsta pokornosti su. Pod a srčana pokornost, a najvažniji su ih hlas, ljubav, strah, tevako i tako dalje. B, pokornost jezika kroz izgovanje šehadeta i učenje raznih zikrova, učenje Korana, Dova, pozivanje o u vjeru, najbolje poznavali... Pozivanje vjeru najbolje poznavali onih koji, koji su bolje nešnaka greška. Najbolje poznavali islam. Oni koji su najbolje poznavali Islavi se pokornost Malo tijela... Hmm? Mala je bratstvnih kucu iz tešnja. Pokornost tijela od koji je najvažniji namaz, post, džihad itd. Pokornost je metkom kao što je zekija sadaka, tršenje metka, porodice. Treća tačka ima, islami ima. Ja. I, to je, I to je jako bitna podjela za naša knjida. U nekim širijaskim tekstovima ajati i hadisi iman i islam dolazi zajedno, a u nekim razdvojeno. A jedan od najpoznatijih tekstova na ovu temu jeste hadis od Omera radijallahu antu ili takozvani džibrilov hadis u kome se navodje sljedeće džibrilova pitanja. U um, Muhamadu je u islamu, pa je u poslaniku salamahu. je ja sam rekao da svjedočiš da nima drugoga boga osim allaha i da je Muhamad njegov rovi poslanik. Dobro voljaš namaz, daješ zekijat, ramazan, da voljiš ako su Dobro, je, onaj, Ovdje da malo samo objasnimo znači razlika između islama i imana. Onaj, ne, ne, ne znam da vam se da vam je poznato, kada Allah Jelšanov kaže ina dina inda lahi islam. Onda kada Allah Jelšanov jednom majtu u jednom kontestu spominje islam, onda tu, u to se ubraja i iman i ihsan. Znači, podjela imana je ovako ide. Islam, iman, san Tu je u hadisu od Džabrila. Kada dođe, znači u jednom tekstu. Znači, islam, sam spomenut, znači to označava iman, i sam, Kada dođe u kontekstu samo iman, onda označava sam i islam i iman, i ihsan. I kada dođe u kontekstu isan, on označava znači i iman i islam. Znači, a kad dođe razdvojeno ili muslimine, ili muslimati, ili muqminine, ili muqminati, kani ti, kani tati, onda svaka znači stvar ima zasebno za svoje značine. Tovo znači, da njim kažem ono što znači, kad se, se sastavi u tekstu Islam i iman, onda islam znači javna djela iman unutrašnja, razvivi se u tekstu, u značenju. Zajedno u tekstu dvije riječi razvije se u značenju, a kad je samo jedna od njih kompletno vjerobuhvata. Znači kad kažimo nema kad se rastavi u tekstu sastavi se u značenju, a kad se sastavi u tekstu rastavi se u značenju. A onaj gornji dio uvijek onaj onaj, podrazumio, a dovoljnji djel. Na primjer, kada Allah Jelushanu se obraća, i la he mal ma muhsenin. Allah Jehošanu kaže, el ladino neće i od da ra i al nas, i onih koji, koji dijele dobro, i kad ima i kad nema i oni koji ljudima prostaju prenoze preko njihovih postupaka, Allah Jehošana stane muhsenom, znači ti muhseni su i muslimani i muhmeni. A i muhsini, muhsini na veći stepen. Znači, a kada Allah Zlošanu spominje ime muhminu na ihve, onda podrazumijeva se po to iman i islam. A kada kaže, onaj, nahnule hu lehu kada oni poslanici kažu mi smo muslimani, to znači da su i muhmini, muhmini. Nikon ne znači da su poslanici, nisu muhmini ili muhsini. Jeste razumjeli li Hajde. Rećemo, Džibrije istinu se rekao, pa se mi začutili smo prvo pitaj pa potvrđivi. Reće je obvijestljivo iman. Znači, ovde ovaj su u jednom tekstu, ovdje islam znači javna, a iman tajna djela, Ovde vidimo primjer. Poslanih slasa odgovor je iman da vjeruješ u Allaha, Đalešanova njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, sudni dan i da vjeruješ u od odgovoru dobra i zla. Reći istinu se rekao gnežni muslim. Znači, ovde ovaj je bio hadisa. Čekaj, mu, nisam vam neštiti i volj sam onaj slušajte braće, ne bi se ja složio da su iman tajna djela mislim to je hvala to je definicija sama iman braćo je znači javna stvar jer od mana, jer leti poslanice da je vrhunac imana reći šta kaže reći la ilah illa a da je najslabiji vid sjesta Ema, to je Eva, Ani, Tariki, Sadak. Sklonite puta. Znači, to nije tajno. Ima, sklonite granos puta, je javna, javna stvar. Reči, riječ laila hilala je javna stvar. Znači, ovo samo se označava tako se definiši, da, da se ovu veže srceno. A isto, to je povezano. A isto, čovjek ako klanja bez uvjerovanja u Allaha, a Klanjanje je, kako kažete, u definiciji javna stvar. A šta ako nema ove tajne stvari? A ako nema čvrstog imana u Alaha, Đelešanu, njegove melek, pa sljedeći, a je klanjan, tako mu na su ti personi koji su klanjali su čvrstog javna Ahireti sudnji dan. Znači, to je povezano, ovako se to definiši. Međutim, to je sve tajno i javno. Razumijete li? Znači, u svaki i bade se recira. To, to isto može biti, ja čao znamo Yeah. Zato zato se pojavi po, zbog zbog poslanosti a raspominje se Haus Baden Ram Ja kad se spomine ne ja. meleci i džibri. I džibri. Hafizu, ale salavati yeah. usta. To, to se u Kur'an zove e-ađazu u Belagi. Ješto yeah. je posebnim e ima Imate svoje posebnosti. Između ostalih i taj e-ađazu u Način na koji je Kur'an napisan. Yeah. To, to, to, to ne mora da znači ovo što je, što je brat Noaz rekao da, da, da se to odnosi na što... Već Allah je da potencira i na jedno i na drugo. To se u, u Belagi zove Zikr je khas baada al-am. al kako tu onaj jedno bez drugog ne može. Ne možeš ti ispoljavati islamske šarqe bez ovog opsjanog uvjerenja. Razumiješ? Kako apio smisao namaza, što ga on naklanja, što ga naklanja do ahirata. A vjerovanje o hilad ulazi u, u ima, u imane. Znači, a vidite, iman po definiciji dolazi post islama. Znači, ljudi koji su ovo do prihvatili, a nisu prihvatili iman, no, nije u nima svrhi. Znači, tu je sve povezano jedno s drugim, ali radi definisanja ulema je to razdvojila da znate. Znači, nije tu u, u fizički razdvojeno. Samo defini, definitivno definicijom razdvojeno, razumijete? Znači, tu nije fizički uopće očeka čovjeka Da Znači, uvijek kaže, ja hoću klanja, ne moram vjerovati u imam. Što to imamo, ako se bi islao? Ne moram, ima, ima. Ne može bez imana biti umelj. A isto ne može, bez bi ne. Sad isla, a u arapskom jeziku znači pokorost i predajnost. Što je, ja islam je, braće, našto od riječi isti islam. Od tog istog korjena riječ je muslim. Musliman, Ka šta su rekli svi poslanici? Šta kaže? Kulu amena billah vema uzle ilina vema uzle ila Ibrahima Ismaila, Ismaila, vema Ishaata, vema Jakube vema azbati vema utje Musa vema utje Nebila mi rabi lalu farku bejne ahade minu nahnulehu muslimun poslanici neki govorili en eval muslimin en eval znači musliman je trebalo bi prevesti predan čovjek koji je predan Allahu Đalšanu reč islam je nastala od reči isti islam znači potpuna pokornost i zato Ana Munuma aj tu kaže o selena slima dok se putpuno ne, ne predaju Allahu dželšanu. I da i jest problem kad neko kaže ja sam musliman, a ne podleži šartovima muslimana. da mi recu kad sti musliman je predan onom što je Allah dželšana redio za branu. Ti da si musliman. Sad evo čitamo ajete onaj, isto te razlike islama i imana. Ka, pa, onaj, ima neka ljudi misli da su bugnili. Mislili da su dobre muslimane. Pa tako su i čobani mislili u ovoj suri koju vi danas učite u zadnjoj stranici. Šta kaže? Kale te arabu? <muchu> amenna. Kažu čovani bedojini, mi smo mu'mini. amenna. Kaže, va ilem <muchu> vela in eslamna. Ne, ne, vi niste mu'mini postali. Vi ste so tek primili islam. A iman još nije ušao u vaša srca. Pa onda govori... Kad će on postati mu'men? Kad se budete pokoravali Allahu i poslaniku, to su djela koja znači, pravi od tebe mu'mena. A sve dok se ne budete pokoravali Allahu i poslaniku, možete sam pričati da ste muslimani. I ne i mala džalšavila su mu'meni. I ste tek ušli u islam. A vi još ni ne znate šta je. Evo, kod nas je većina ljudi ovakvi on je rođen musliman ili je ušao, rekao i on odmaj sebe popio na mjesto Džibrila a iman još nije ušao u njegova srca e ovo, fiku vraći ovo iman još ušao u vaša srca ovo morate dobro pasiti šta ovo znači znači ljudi koji verbalno se izražavaju da su muslimani a srčano nisu ušli u islam od njega ne možeš čekiva radnika za islam Nis možeš od njega očekivati nekakvog mu'mina Razumijete, znači on nije osjetio slavasti mana. I, i pazite, ima ljudi koji osjeti slav mana pa se vrate u prvu kategoriju. Međutim, braći koji su osjetili slaži žihada osjetili slasti mana i onda se vratili mi svojom slumu. Razumijete, ne, ka, onda mi udaramo znaš, što nećemo raditi za islam, pa da mi ne trebamo raditi za islam, a on nema imana za to. Jer da imamo mi imana za bratstvo nastalo kaže kako je nastalo brast. Ko reći kako je nastalo brast? Otka nastaje, sve smo rekli smo da brast nastaje od ima, imana. Jer ako nije imanski povezano, srčano. Kad je Alad din sano stalazo sano kaže u sure Enfal. Kaže i on je njihova srca se sjedinio. Da se ti u fakt mafil ard de da si se podijelio na zemlji. Ma elef bejn neku lubi ne bi ti? Ma elefte te... elef bejneko lubi ti ne bi ni, njihova srca spojio. Nego je Allahlešano spojio njihova srca. Imanska srca. Pasta braću, imanska srca. Zato je prasstvo na imansku srce. Ali šta kaže u suraji ali Imran kako su oni postali braći kad ljudi mu zbumar Asbahtum ni ametella hihuana Ni ameti hihuana Vi iste kada je Allahom blagodati Samo osvanili Jel tako? Asbahtum je osvaniti Asbahtum znači osvanili smo U množini mi Samo osvanili kao mu'meni Ja to, Samo osvanili kao mu'meni Nači to je se desilo jedan pol. HZF radi se o onjima koji su bili djesto godina neprijatelji, jedni ljudima hvalili se svojim, pjevali stihovo svojim u ubijanju. Kad su postale mutmeni, pazi kad su postali mutmeni, za ovu riječ mutmeni posao, kada je iman bio u nježnim srcima, nije onda problem su postavili brat, bratstvo je problem su postavili brać kad nema imana, razumiješ ona mora čovjeka moliti, objašnjavati tri godine da treba biti brat. Ali zašto ne može biti brat zato što ovu treba za bratstvo a ni razumite? I ne treba tebi govora puno. Kad samo kaže mukinu allaj reko i Poslanik je rekao da trebamo vraća muknući odmah reći se mi je nave to je odlika mupmina, A kad nije mutnu kakav treba, mu moraš najprije imam on dignit onaj kak se, je, onaj stopane u, u kompjutera onaj sistemu sistem, moraš dignit, a pa onda te ukucati, razumiješ stvari to je kraj razumijete? Znači ona što za sistem. I zato ovo morate dobro razumiti ovaj ajed. Rekli su i mi vjerujemo. I što ljudi ne mogu prihvatiti vjeru? Zato što još ima ne ušao. Kad ima nuđe, ima gorivo gorjevo za srce. Kad ima nuđe u srce, ne onda problem donaljevati Šta god ti hoćeš. Čovjek on na mu'min, Allah je opisao muqmine, da oni sam kažu, mi čujemo. Pokoravamo se. Međutim, ja vratu jučera, pa ja sam možda znao Ibrahim koje je broje, jesam možda jednom Možda i 50 sam mu dokaza da, da mi trebamo rad zajedno bi braća. Nema ja vidim isto kod oni moje riječi isto kod da ovaj stug udara i samo se odbijaju na stranu, njemu neći. Svuklji sam njemu neći. Okolo ovi hoće da prihvate. <gledan> Mamacim sam prije, olaj, deset, on bih aman, on malo brak posto. On bih krenuo sama s nama, a on, ovoj brat neće. Razumije, braće, znači, nije u redu, nije ništo u redu. Sa srcima ništo nije u redu razumiješ, što kaže brat, moj rođak, srca ku kamen, evo što, kasve, još gora od kamena. Braču, I zato kaže, poslani se ono, pa fil džesad, i mudga, idasela, sela, sela, sel, džesad, kula, idasela, fesla, fesla, kulu, kula, e elava, ilkalo. U tijelu ima jedan organ kon zdrav, da ovo je čitavno. kon bolestan, dvonesna čitavno. Kad te oboli srce, ti si bolestni koji ne može se u persa da, da mu dignemo sistiju, tako smo rekli. Znači, moramo smo digni sistem to je njegova operacija. Ali ako on neće da on se digne sistem, onda kompjuter koji ima ne možemo digni sistem, neću ono ne mogu operati Ha, znači, Allah, ali, znači ovo što si rekao, znači ovaj islam, znači iman. Iman znači veže, ako čovjek ima iman, znači veže nam, veže nam znači moje i tvoje srce. Iman veže, razumiješ, da bi ti ovaj, udjelio na Allahovom putu, da bi nešto popravio, da bi pomoguo, da bi, znači sve u stvari, znači sve iman. Pa iman znači, je ima energija, pazi. Iman je energija gorivo za srce. Razumiješ? Gorivo za srce, jednostavno isto za auto. Nema goriva, ti moraš, onaj, kak se goš, onaj, onaj, onaj, onaj ver, vergla, moraš koliko hoćeš, neće povući, nema šta povući, razumite, ne može ići. E, tako isto iman, ako nisi naso imana, a šta je gorivo za, za, za iman? A je ti hadisi šrijat. Znači ti se ahi prestao presto da, da učiš tu, da shvataš tu da shvataš tu i ah što će se se nemaš pa ovdje oh, čeka proleća neka noga Ajde U širijeskom značenju tevhidi predanost Allahođe Lešanu upokoravaju se njegovim nazvama i se njegovih zagrana Robu ne preostaje ništa drugog osim da se predao Allahođe Lešanu i to je suština islama a vjera jeste program put uz pomoću kojeg se ustvaruje predanost roba Allahođe Lešanu kako, kako bi uspio se čuvao se kazni stoga sve sve poslanice prijašnjih poslanika nazvani Islamom kaže Allah jel žanu un nadina in Allah Islam zaista je jedina vjera Allah kod Allah Islam polako snak rekli rek smo tu jednu reč počuću, jednu jako bitnu stvar znači svi poslanici su pozivali u Islam Svi poslanika je bila vjera Islam osim šarijata Šerijat fik fik odnosno odnosno trimitodno šarijat. Kad ljudi studiraju na fakultet Fik, na koji ja studiram danas to šerijat. Tako kako nazivaj tu nas tako osam šerijata znači fika. Akida i sviha apostonika bila ista, ista. Samo je se šerijat mjenja. Načisto shodno vremenu fike se mjenjaju na primjer evo malo ću vam primjer da prije doba Beni Israila i u, u te vratu je stojalo koći da se pokaje od velikih grijeha i od grijeha Kufra moro je da se ubi ali je što ono kaže i mi smo joj rekli pobijte se ali isto, kada, kada bi pava pokrača nam je što, znači morala su taj dio odjeći sjeć ili bacati odjeću nismo mogli nikako prati razumijete znači, da, i taka, znači drug čiji je bio šarjet duba Adam ali salama mogo je bra ženi se sestru, razumijete? Znači, tako se šarijati se razlikaju od vremena. Zašto se šarijati? Ovo je, ako bitno zavljava, se razumije fika. Zašto se šerijati menili? Zato što se šerijati prilagođavaju ljudima i vremenu, a akida se ne smije prilagođavati ljudima i vremenu. Ljudi, svi moraju ići, se kako ide. I vrijeme i prostori sve. E, eh, gdje su pogrešili neki, čak i učenjaci, što su su onda vjeru uzeli, prelagođavaju je vremen. Razumijete li? Pa onda opravdavaju ljude, gdje smiju i ne smiju. Razumijete li? Ti ljude moraš u fiku opravdavati u nekim stvarima koji se ne vižu kufra. Naprimjer, kaže, ja ne možem dizati ruke tamo imam problema, ti njega možeš da opravda, imaš problema, ali ne moram te opravda, na <laughs> to trebam nikako opravdati. Razumiješ, je li ja to nepravdam? To je opravda, razumiješ, prašta kaže ja eto moram ići nešto, pa obri bravo, dobro, uredi Ali ahi ima jedna druga stvar, koji te vrekao da ideš kaj Afrišku zemlju? Ko ti dao fetu da ideš kaj Afrišku zemlju zarađivati hljeb? Kad je Ulema kazala da ondje gdje se ne može vađeb jedan izvršiti, a odatle farčini hiču, evo, nek svak pogleda uh, Sara ibnju Sejmina, srh na ibn Tejmijinu knjigu Akid Tuvasetije, u, u dva toma, i nek pogleda sartove u Safiru, odnosno sartove odlaženja tuđu zemlju. I drugi u Lemin, razumiješ, znaje neke stvari koje ne smiješ ti ih dozvoliti, razumije, ne možeš ti to nitu u tvom, onaj, Tvoje moći ne smiješ ti kao učinja kić daleko. Ono što Allah je ostavio za sebe. Je poslanik sa ostavio za šaria, da je to dobro za branje. Nemaš ti bravo no, turanosa tamo. Ovdje jesu problemi, u ovome nastale. Znači, olakšava se i ti može i ti bilje ne može. Ano? ووجهده فيله حق جها هوجباكم وما جعل عليهكم في الديني من حرج من حرج من ت أبيكم إبراهمة هو سماكم المسلين من قبل بارت س الله را أناككك البارته ما سزبر إهمنين Nova Yusuf, ali inicijalno su kao muslimana i pridružili me do učenici Isa, oni sami su kazali: "Faramma ah hasa Isa minhum kufra", "Qala man ansari ila Allah", "Qala al nahnu ansaru Allah", "Amanna billahi wa ashhadu bi anna muslimun". Dako se učenici mi ćemo se, mi ćemo biti pomagalaši Allahu veli. Mi u Allah a ti budi svjedovi da smo mi muslimani. Znači ti ćeš posvjedočiti da sudnji dano, da smo mi bili halareini, da smo mi bili muslimi, muslimani. Ti svjedoči kod Allah nasuje dano da smo mi bili muslimani. Uđerilom hadisli nam se pojašnjiva da se riječ islamo nosi neizršavanje dijela. Ako čovjek izgovori šehadat i radi im islama, to dokazuje da je on predan Allahom i Jerašanu, a ako napusti ta djela, onda to pokazuje da nije predan Allahom i Ima. Da, Ima. Riješ ima na jezičkom značenju prevodi se vjerovanje, dok u šerijskom značenju ova riješ značava tačno vjerovanje u Allah i Jerašanu, njegove meleke, njegove knjige. A zatim potraživanje svega toga jezikom izvršavanja islamskih propisa. Ono što jasno ukazuje na činjenicu da čini da djela spada u iman jesu i riječ izrečeno. Uma Allah neće yudi'a imanakum. Allah neće da puštimo gubit podemoš iman našo djelo. Naše djelo. El 243. U ajetu Allah dželešanu iman naziva imenom salah, to jest namaz, salah od dokaza koji to dokazuje hadis od debu Hureyre radijallahu hanu kom je Allah poslanik s.a.w. kaže ima se sastio šestdeset i nekoliko dijelova ogranaka najveći dio jeste la ilaha illallah a najmanji dio jeste uklanjene prepreke sa puta i stid je dio imana mutafakon alih dokaze također govor poslanika s.a.w. delegacija lukajsa pleme ilahajna na da vjerujete u Allaha jednog, a znate li što je vjerovanje u Allaha, rekao še Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Poslanik sada Allaho ali je reče, svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha i da je Mohamed njegov robit poslanik, obavljanje namaza, davanje zakjata, post, mjeseca Ramazana i da izdvojite petinu iz ratove plina, mutafakon ali je. Četvrta tačka ćemo ću stanja situacije termina ima islam kada se spominju zajedne razvoje. To su ajde. To je rečeno ćemo počitati. Ne možemo. što moramo znati. Rupnovi su njegovi osnovni temelji bez kojih ima nije potpun. Bez kojih on ne može biti i oni su kao temelji kući. Tako se kuća bez temelja ruši. Ima, ima ruši njegove meleke, njegove knjige njegove poslovnike u sudni dan i vjerovanjem uzređenja <coughs> dobra i zla kader, kada je kader dokaze zato su mnogo gruji <coughs> ovo sve razumilo sam kada je kader sigurno, ko će mi reći taj je kada je kader vjerovanju ahirete sve od smrti pa, pa do džana talđe znači čim preseli to je otad nastaje pod imenom vjerovanju vahirat i kabur spada u u vjerovanju vahirat mm -hmm. što je kada i kadara šta je kada, šta je kadar ako ovo razumijete ono ćete poslije razumijete mnogih stvar kadar kada je kadar ja. kada je kada je kada je kada je što će se Znači kada je naših tijeli našaj je. našaj tijenje ja. Naša a, okay. e, ovo morate dobro svatiti ono što je Allah odredio kad će sudni dal znači nije otkrio ne poslaniku ne gledati samo. ima stvari koje je Allah Đelšanu odredio koji nije otkriju uopće ljudima ima neke koji je poslaniku da bi ljudima poveću imao i ono se ne menja znači a kada je ono što je Allah ostavio da ovisi od nas hoćemo mi neću Naved ćemo primjer ovaj Kadar je nama jasno, oni ga svi skoro znaju ljudi, da je Allah ne jedio nešto, nema promjene a kada je, znači, Allah Đelšanu kaže men jehdila hufehu al men, ova reč, men jehdila koga Allah uputi je li imena vojkog je li imena vojkoga? nije. Znači, od našeg jehtjenja hoćemo mi ići za uputom. Allah nije u svom, svom određenju ograničio brojem. Ne te imenom kazu, taj, taj će bi upućen. Već traži od tebe krenika uputi, pa ćete Allah Đelešanovu upu, uputiti. Znači, to je naše htjenje. Allah Đelešanovu je rekao da će doći vrijeme Znači, bi ljudi taki i taki. Ili je poslanica sam rekao u Hadisu, doće vrijeme kada ćemo biti ljudi vredno one, toliko. I on rekao imenom, kad će doći vrijeme i e, koje je vrijeme? Nije. Nije. Znači, možemo možemo se potruditi da mi budimo ti. Evo, već smo se u nekim... Ha? Već smo se u nekim stvarima potrudili, tako? Pre, ako smo došli na ovom medresu i izašli ovdje da davetimo. Jer se sam rekao da će doći vrijeme kad će ljudi onaj biti iskušali sa vjerom. Kad će ljudi naređivati dobro, zabranjivati dobro, naređivati zlo. Jer reku, kada će ljudi koji budu tada naređivali dobro, biti iskušali. Jer reku, jer reku, koji su ljudi? Nije. Hoćemo mi biti ti ljudi, znači ako mi hoćemo da budemo ti ljudi, Allah nam ostavlja slobodu. Zato nam je Allah dao razum i odvijedio dobro i zlo. I mi kada on svojom odredbom, odnosno svojom tijenjem, Znači, Allahovim znanjem onama sve unapred određimo ćemo prihvati u istinu ili ne ili nećemo da je Allah, ti ostavi po prvu, ne bravo da ne pokazu put, sam bi on upućirio ljude ljudi misli pravim puta već je nam pokazao put stavio Kur'an objavljeno pred nama a tad poslanik objasnio pred njegov poslije onas habma a on je zabilježilo u knjigu, sabrali i pred nama je knjiga i ti sad čitaš ako hoćeš Ko će nekvjerit ko će nekvjerit Nije Allah rekao nemo da bi vi vjerovali a vjerujte. Ko hoće? Znači to je, jeste razumjeli? To je naše tijenje. Naše tijenje, e, sad se ovdje vraćamo. Naše tijenje očemu se mi bore za Allahu, u vjeru čustu A ne smijemo to privaciju kao kaderije. Kaderije se podijela u dvije grupe. A one su kaže poslanik muđu usije ovog umeta. Razumijete? A Bula Ibn Umar kaže, posalam i rezite da ja nemam sanjima, ništa na tom sa ima išta na, o, na hađu. E sad, paste, Allah Đelešanu, znači, je onaj odredio Kadar, a ka, kada je nam odredio? se znači, Kadar je podijelo u dvije grupe, u jednu grupu koja je ošla u jednu krajnost, rekla šta mi imamo, Morad Kadar odredio već naša djela. A drugi su rekli, osnite se totalno, znači prvi su poslicali ovu prvu, prvu još u krajnju dala sve određuje završna stvar. A drugi su ošli u drugu krajno i rekli, Allah ne određuje djela, on ne zna šta će se desiti mi svojim rukama i svojim mozgom određujemo šta ćemo raditi. To su dvije krajnosti u koje su otišle kaderije, a sredina između toga, a s... većinu kadera ne možemo mi satiti. Zato kad su ali radi Allaha on upitali, kaže mrak, ništa ne vidiš. Pa ga opet pita ova isti. Pa čekaj da mi objasni Kadar. Kaže, voda do boka, nemoj gazit. <laughs> Razumijete? U tobi će sve. Razumiješ? Izbjekavali su pričat o Kadaru. Kad su, a sve počeli pričati o Kadaru, poslanik je izašao ljum. I iz sobe je rekao, jer to vi hoćete jednim dijelom knjige, drugom da se suprotstavljate, šta vi znate o Kadaru? I zato vam ne nemojte o Kadaru puno pitati. Svatite ove stvari... Znači, nemojte ići dalje. U Kadaru se ne ide daleko. Kogod je u ovim stvarima puno tumačio, makar je malo Zagrezao za oblici. Makar malo. Zašto? Zato što to nije sve u ljudskom domenu. Ovo sam bito pobjasniti šta je Kadar i šta je Kada. A mogu ulazi tam šta je ono Kadar. Razumiješ kako je Allah odredio ovo, pa što je odredio ono, pa kako to sad. Ne mogu nikako da da je znao šta ćemo mi raditi, oditi a mi određimo šta ćemo... Allah rekao već da će u džehenem napunit se, dženet se napunit, a to mi sad određimo ćemo u dženet i dženet. U tijeku tako da razmišljate. Je što otiću za Allah zna ovo kao u je ostala u povim stvarima, zaustavila se. Ovo je baš ono gajb da mi vje vjerujemo, a ne da djekina traba. Rozumijete? Znači, da vjerujemo, znači, a oputa, u njegovu sa njegovu sa ne se Znači, arabske je nešto usluženo, znači, tako, ne može nikto. A kadar ti piješ u puta, goćeš u kafanu, ako dječi ti, zabriš, ti ideš. Obra. Qadar kada, kada je to? O, o, o, jeste, kada? Znači, primjer, recimo, kaže, recimo kad kaže tamo Allah je li ima ruku, znaš? E sada ti pitaš kakva je to kada ruka? Kada je ovdje, e to je ono... Nije, stupi? nije, nije. Ne, ne, ne, ne, ne ti, mojete, znači, to je, da ne ulazite u kada, Da ne ulazite u kadem. Nije tu. kada je. To su svojstva, Allah pisu opisao se. Ne, to, to je jasno. Allah je rekao da je jedu laj mal Allahova krvacemat, a ne smiješ pitati kako hakva je Allahova ruka. Pa to sam i rekao. ne, ali tu kadar. To nije. To, ne, ne, nije, ne, nije kadar. Znači, znači da ne, odredio tuk. da onaj Allah već ima ruku, ne odredio je što je bilo, to je njegovo svojstvo sa njim. I to je završena stvar, to se ne pita kakva je Allahova ruka. Jer lei se ke misli še on. Ništa nije kao Allah džalšanu. Razumješ? La tadribul emsal. Nemojte Allah džalšanu pravi primjera. Znači, tu je završena stvar, To se, mi ne, onaj, vjerujemo, pazi, definicija ehli sunnata il džemata vjerovanja u Esmael Vosifja tjeste, ovakva, u svih učinjaka. Kaže, mi ehli sunnata il džemata vjerujemo o Allahu imenima i sredstvo onako kako je došlo u Kur'anu i sunnatu, niti o, izostavljamo šta, niti šta dodajemo. Niti tevilimo, znači, niti objašnjajmo, niti temsilimo upoređujemo niti mi do, iz, onaj, oduzimamo, niti dodajemo nema pravo znači ako je došlo, ali su ne tu mi onako prihvaćamo. Allah ima dvije što kaže, mua dvije desne ruke koja je nubijena desne kaže, ima desne ruke i, i njegove što, što ko, je, ko je pravo, kako Allah ima dvije desne ruke on. pa nije Allah ljudi jer smo redli, ljice, ka Šta god ima neko čovjek I nemoj ga spodniti s čovjekom To ti je haram Razumiješ kao što su neki onaj hadis Allah je stvorio Adama na svoj kalup Razumiješ Pa su da pogrešno shvatili Allah tražio čovjeka da bude milostev Jer je on milo, milostev Traži da zna Jer Allah džošano je el ali. To se izgledi iz njegovi Svojstava Allah Jošano traži od čovjeka Znači da, da, da bude mumin Allah džošano se naziva jednim imenom ali mu'min, <laughs> eh? Ali ne znači da si ti u osnovi ti znao sam šta si koliko sam da ifa. Ti si stvoreni Allahu i ti si ograničen što je po toga u svemu, alada žalšanu nema ograničenja. E tu ruka, to nije, to sve za svojstva. Razumiješ? Ovo je nešto drugo, kada je nešto drugo i kada. Alla je nešto odredio i nema tu promene ne smije se to mijenjati. razumiješ Naprimjer, evo da ćemo naprijed u šarijatu. Alađelšanu je odredio da pet vakata namaza se klanja. Vlažu u mobilnom poslanika, sve on ko će se klanja. Smijel ko klanja šest vakata namaza? I proglasa i važu. Smijel? To je jasno. Razumiješ, to je jasno. Znači, u Ibadetu je Alađelšanu i Ibadet odredio, akidu odredio, kao što smo rekli. I nema mjesta nikog tamo stavlja ako isto mnoge stvari, ali što ono rekao kad on je objavio, onaj zapravo odredio kad se sudni dan biti ne smijko reći ja sam tamo ko sufiju zavidio lef Lefe marfru, tam je pisao sudji da će biti dvije tisuće tristi rozumište ono da je glupins ja bio sa Allahom i jedna Sufija kažu u šest sufijskih u Damasku kaže svaki je pričam derz drži onim zalutalim kaže svaki je noći ja i nekoliko, kaže, učenjaka i meleci idemo na savjet kod Allaha i jedne, kaže, prilike... Allah zelošano nije znao šta će odrediti po nas pozvu. A, staravno, kaže, a, e kaže, vidjeli smo da je pogriješio. Pa sam ga kaže, ja ispravio i laži je moju ispravku. Kako ima ljudi koji ga slušaju? E, brahve, e, e, e, mora se to smatrati. Kuljubidati da lale, svaka svaka zauba, pazi, kuljubidati na munažini, svaka zauba je novotarija, svaka novotarija vodi uva. Vatru, znači svaka zabla, ne jedna zabla Mnoštvo je zabla Bona se to smatrati kao Sad kako on kaže Bona se to smatrati kao On se smatra sad kao poslanikom Ne ne on se smatra Bogom <laughs> On se dogovao Salao pa no, Ne ne on kaže ne, da je isao kao Da je isao <laughs> pa, pa nema veze i Allah se spušta Ali on se smatra Kako dolazi sjedi Salao I odlučuje šta će biti Šta to znači Znači a on da ne uzubila, između ostalog, on neki javljaki da su oni dođu. Čak kaže da Allah pogrešio, pa je on pa istavljeno, bar Pa to je smješa te provale koje pravi ljudi. Ali kako bi bili, da ti vidiš kako tu kad dođu, oni sjednu pa ne smješti, da ne smiješi, ti, ta, ti si joj tamo, je njemu određeno mjesto. Ubili ti te odmah. I on ne klanja on je dobio ljeki on je ja došao na ta stepe ljeki dobio i on ne treba više klanja, njegovi mori ide klama. Klan, sam treba klanja on ne dobije ljeki ali često dok ne umre nija više ne dobiju ljeki ne mora bit se. ima takve zavude gdje u idu u šejhu pogotovo tamo liju, u Liru i, i, i neki cak i Egipt samomak i prvo ide šehu cura naspava. Oh, no, no, no, no. I ono je oduzmio nevinost. No, no, no, no. I onda spava sa momo. jedna prilika je se desila, čito sam u jednoj kinza, no, no, no. mislona je dao priče, ali sam čito to Jedan gnomak no, no, no. koji je bio ljubomoran, odveli su mlado šejhu, kad ujutro došlo je oduzio nevinost. I on je kravadom nešto kao hoće ga ti pitaju nožem ubijek. Ali pazi kad, kad narod naučio zabudu zavu taj narod i oni su tog momka ganjali i ubjeg. Ga. I posle im neko, ne su pročitali, dojde im sa šeita, više nema ono gubili su ono, više nema, nema i koga slušat, i koga obožavati, Ona im je bio zakonodavac, Tehanu, a Baromar, Baromar, i Baromar, barom, to je tako. Uzeli su svoje svećenike za bogove i oni su uzeli šeja za bogove, svog, za, ono, Kalafera. E, sada... On, kako nema više njega, sad su oni pazi kao ovaj momak je bio u pravu, on su ko skontali i onda ošli na kaboru, napravili tamo nišan i obožavali tog momka kao. <laughs> Razumiješ? Ja tu ti ja tu stali ono ono kaže novotar veliki novotar, znači nikad ne izađe iz jedne novotarije manija da ne uđe u mečkur. Razumiješ? Na pravi svijet svijeta. A na pravi svijeta odjedna, izleta Razumješ drugoga, da čovjek malo su zabude razumiješ koje ljudi. Zato hoćdam kad između kada i kadara je razlika u tome što je kada Alažo Šano ostavio neke stvari ne određene kačice se ti ko će to u ostavio nama. Dači ko će ko će u to Alažo ljude. Ja ke što kažem, hodis u kutsi. Ja ibadi ovo robovi moji ima dvije vrsta robovanja. Razumiješ? Ima prinudno robovanje i robovanje stvijenja. Prinudno robovanje svaki dan čovjek mora jestu. E to je učiveći ja. posebno. Pore to je prinudno robovanje. Mora bilo, mora kao znači, znači, dao. Tako ja, pa pa ja, pa pa naziva ja i badi. Pa kaže onda kul balun u zavude. Ilamen ko kožu mi daite. Ose koga ja uputim. Fast te duni ehdikun. Traas tud man pa će vas put. Pastu fast tehduni traas tud man. ovo traas. Nači idete kao putevi vaše dolazi. Ote ili kaže wa ida sele ke ibadi anni feini kare. Kada moj roga pitao gdje sam ja, ja sam blizu. U dibu dave ke dai nidata. Da. Otazio se svakom onome kome kome pozove. Kome pozove? Pozovi. Znači, traži od tebe pozove. Ali, pazi, vidi, sve te traži, tebe, da ti kriješ. Feli jeste ti, buli, ljubi, nubi, laleg, mjesto dunje. A kaže, ako on hoće da, da mu se ja odazovem, neka se on meni odazove. Mojim narodbama je zavrano. Kveli je u mene, pa ćemo onda na pomoći biti. Znači, ali traži od ljudi. Pazi, traži od robu, a kaže za dovu. Allah Jelashanov. Kako kaže sud mu'min, Allah Jelšano za drugu, traže ljudi da dovi. Kako zna suda mu'min? Kako se zaboravio sam ajet? Kaže, pozovite me, jeste džiblekom, ja se odazvat. I ne je jeste gbiruna, ani badaci, seduhuna džehneme dahili. Kada onaj kom se ne treba izloval, da, da mi se klane, ja ona u bašu u Znači, Allah traži da ljudi zovu, da ljudi pozivaju. Znači, traži od tebe, e, to je kada. Znači, to je tvoje htjenje. Sad, e, nemoj ti sreći, ko kadere, e, ko što neki kažu. Pa Allah je odlučio da ne bremu, mu. Ma šta će, Allah ne uputio? Ko pusta me na miru? Razumjeti, znači, to je znači oslanjanje na kadar bez kada i greška. A druga je opet ka kaže, pa pusti Allahu u vanu od nas, to je sve bolavno razumiješ, mi sve pravimo razumiješ, propasti, sve, sve ništa to Allah ne odredi. ništa to Allah zna i to je druga druga strana zavrza, hajma daj dokazi zato jedan od njih ajed gdje kaže uzvišeni lejsel birra an sovernu vodjuha kum qibra wal mavribi, vana kinna birra man amana billahi, valjum nije često su tome da okričite liče sve prema istoku i Česti su oni koji vjeruju u Allah i u naj svijet i u menaki u knjigi vjerovjesnike. L.F. In uh, kurni Mi sve sa određenjem stvaramo. L.F. 49. Od ukazna iz Lise i Žibljivom hadijs. Prvi imarski rukn. Vjerovanje u Allah značenje ima čvrsto obježenje i potpuno potvrđivanje da je Allah želišana gospodar ovoga svijeta kojeg vidimo kao i drugi svijetova koji ne vidimo i da je on jedini vlasnik ovog svemira i da on čini ono što hoće, da je on savršen svim menjima i svojstvima i da je on uzvršen jedino istinsko boža koje zaslužuje, da mu se upućuje sve vrste i badeta. Ova definicija podjela tevhida podjela u nama podjelao tri vrste. Tevhidu rububije, tevhidu ulogije i tevhidu esmajivosti fakcije. Razgore ulema, većina ulema kada knjžtva, kada nađe takijsku knježstvu ili kaže nađete veću knjigu, kad govori o Allahu Đelešanu poput Umra Aleškara poput onaj Ibn Tejmi poput Muhamada Ibn Al-Dweha poput ostali prvo što uči ljude jeste tevhidu. A tevhid se ogleda kroz ovje tri stvari. Znači robovanje Allaho, da iskram roboješ Allaho, ogleda se kroz tri tevhida. Koji? Tevhid, morate vam naučiti. Tevhid, drugo biješ. Šta je tevhid, drugo biješ? Znači da se sam robio žalno jedini koji se... Ne, ne, to je tevhid urobo daješ tebi dobro gospodar dobro gospodar. no, se... gospodarstvo to jeste djela Allaha dželešanu da gospodarstvo znači dala dželešanu skrbiju vrtiju živulje daje kišu da alah dželešanu razumješ ona je, radi šta hoće alah dželešanu znači to znači obskrbi sad znači sada znači ovo, u ovaj te vi su vjerovali i i možete možete može. mušiti drugi tebi tebi Uluhije, to se nekto odnosi na ibadet Ulaju. samo Allahu Đelešanu. U svim stvarima, samo kad je pitan ibadet, ako se učini i trun, meni, meni jedu Allahi niden, dehale, da. ko budi Allaho Božavo, sam sa malo primjesi širka, ulazi ula, u vatru. Znači, kad je pitan ibadet, tu ne smije ni malo širka biti, e, ovdje sam mirad razilazim. Pa što... ovdje mi oni nikad zajednički nađama. zato što ljudi ne znaju kad Allahu u prepišeš druga u, u suđenju, to je već širk. Ti si ahi ako si ti rekao da još ima zakonodavac jedan pored Allah poput zakonodavno telo, kako oni zovu u parlamentu, razumeš koje donosi odluke, razumiješ, popisuje zakone onda ti pariraš direktno Allahu Đelešanu jer Allahu kada je rekao da je jedan od jedan i u propisivanju onaj Zakon. zakona ovdje se, mi, ovdje se mi razilazimo, razumiješ u velikoj stvari paste znači čovjek koji kaže čeka ti ostavi Allahu, aj tamo ja imam jedan članak tamo, odnosno jedan pasos iz Leninovog zakona tamo ili Fiddlega Englesa i Karla Marksa ili imam nekakav patronov, nekakav stil, razumiješ, ili neči drugi, znači to je znači kjafir, jer on smatra da je taj pasos ili taj dio bolji od kuranskog aeta, i on odmah potiskiva i a ubacuje kufrinu utariju, i ovo je problem. Alla đlešanu kao što smo rekli u DERS-u i kada rekao emo halekločine se ila alija Bodun, ali a radijalom kažu umu Lija Bodun kaže da, da im zabranjujem, da, odnosno da im naređujem i zabranjujem. Tko to ima pravo naredbe i zabrani? Alla i onda glupi i misli jel ki afer, nije ki afer. u to mi nije sprobljen. A e, ja sam pitam vas, a pitam i pitaći, gdje vi mene stavi sada, vi mislite ako nema sada poslanika s nama imao sunet ako onoči objava isto koja je došla poslanika ako je poslanika, silazi se ilazi objava je sazvan između korica i musav tako? Musav se zove ono što između korica, morate dobro znati znači, eh, sad ako to ima među nama odmah razmisli da je ovdje poslanik jer tu je sunet pazite poslanik je među viricima isto živ jer oni ga slivili u sunet i ti došao poslanik tu objava silazi i ti praviš novu državu i parlamentu pa šta bi s toom bilo čovječ šta bi, šta ti, šta bi tebe poslanike ja shab Mo prvi dan je se pro te borilo, ma čim si to izjavio glavi ti išla a ja sam Mutešedic a ja sam Haridžija što, ja, ka, što se ja sam bunim ne mogu ti glavom osjeći jer se bunim radi ljubomori što ti Allahov zakon bacar za leđa a uvodiš na otarski zakon paste braće možda za nas bleda stvarno, zato što mi živimo u ovim vremenima i ne znamo dobro arapski i živimo u ovim vremenima gdje zakon, pa na malo to izgleda malo tamnije ali kad se udubiš u propisima a mi živimo u, propis, u propisima to je krupna stvar Mm. a za je mala Allah Dželšanu kaže etakse bunahum hejnen la huve inda lahim azim kaže oni misli, to su male stvari a to je kod Allah Dželšanu veliko Krupni. krupna stvar azim ja, velika stvar krupna stvar aj, krupna stvar, krupna stvar Adim. znači Adim nije isto kada je prije Znači, da mi je velik, a da krug. Mi moramo tako na bosanskih prevesti. Samo, ne možemo ovu stvar previsi kruka stvar. Ovo, stvar, ovo je vjevska stvar. Ne možemo prevesti, da se je neki preveli da je kruka. ali ovo je vjevska stvar, moramo reći da je tu velika stvar. Je, jer kruka stvar može biti određena stvar. Velika stvar, ona mora biti neodređena. Razumiješ, da se stvar su činom pravilne stvar, A ovo je stvar. Velika stvar, znači, a ljudi to ne zašto osjećaju malim, zato što kada je im mesu, vi ljudi, tabeljima idima vi ljudi radite grije danas koji su naši našim očima bili ku brdo, ku brdo, a za vas kristo mušica samo. E, tako tjedno, haj ti jednoga sava u bijeda, neki drugi zakon, pa se bi srušili takve zakon, upravo rimski i perzijski zakon sa sab srušili. I jihad ne i je da ruši turski zakon. I da su postavila zakon Allahu. Ko atlum hatta la ta kula fitr to je kula din, kulo li Allah. se pretili sunu Allahovira sve ne budi. Ovdje ne kaže da dokle sve šariat, jelo kontrina da, da će biti kafir do da sudnij dana. Već i dok ne bude u kafir plaćala džiziju a mi šariata mladi. Jer šarija te je poslat u svim ljudima, ne poslat meni i tebi samo. Razumiješ? A šarijat je jedina pravda na zemlji koja je milost ljudima. Pa ako jedna generacija izgubi glavu što neće šarijata, bit će onim koji idu kad se postavi sredita kojima će milost. Razumiješ? E ovdje su naši problemi što mi živimo u tagumskim a ove propise ne osjećamo puno. Ali ovo su krupne stvari kad neko kaže nije kjafer onaj koji parira u, u sustru. Hmm. Hmm. I kaže ne ne imao kad sudija Misli da, da taguski zakon ona nije ispravljan, ali treba drugo zakon, pa on sudi. A koga goni da sudi? Ko meni može narediti da ja sudim? Pazim. Ha? Strasne govod da tako bude. I on se brani platom, pa ja sam živ, ja jedim meso, onaj meso, kolače, sve ja idem. Mnogi policiju danas pita što su policiji, kaže pa moram djeca, pa šta su u mene, majmoj. Idu po drve u pa su pravi, ja. Oh, oh. A jeste? Okay. Tu nije opravanje nikakvu. Možeš ti se meni opravdan. Kaži kaže, Allah, što on za na Afrike, oni se tebi, što nisu u bitki na, na, na Tebuku učestvali. Kaži, oni su treba došli za opravdan. Kaži ti si prihli nije ne nemoj se kada Laha opravda. Zašto? Zato što Allah zna njihovu situaciju. Allah zašto ono kaže, jale muhajne ejuni. Allah zna pogleda koji krišom gledaju, sad znači kažem nabac kriš gleda. Znači u haram gledaju kad ti gledašom ko, ko muara pogled, a kad ti ne baš on, onda kod nas pase. Razumijš, znači i znaš šta krijete u svim. Alla naravno se u još hoće. To ćete loša misao pratiti kroz život, a kuće ti većih kazni, što kaže ja, ima većih kazni čovjeku kad kad ne osjeti slast Islama malo veći kazni kad čovjek ne može razumjeti ti mu jasan propis kažeš i on ne može razumjeti a ti mu kaže pa kako to kaže pa to kaže znaš ti da čovjek klanja on je tamo sustava on, on je u parlamentu a klanja e, ti, nemoj sad klanja on je ošao gor a rušio ono dol ispod šta ruši. se a to ošao na nam razumiješ Molim talije, lijepo, idu stanu na krovu, nek nema dole ona, kako je tamo, temelja. Razumiješ, možeš, fajno, ona, ona staje, ne možeš. I zato ti hoće da kažem, jer on je direktno udari u shahadet. Direktno se Hadet udara. Zati? Jer ona ti negiraš Allaha, dželšanom za gospodara. Neće odari. to je odstavio. Tako je sa nagradi, džemljaka, miša islamski susreti islamski susreti ihadž 2010 2011 punaj bad allah ihvana وديت الله وغرو راجم ريه نفضه تنسج بالدماء اسفارا ريه عزه هز بها صناح كفارا ريه ضربه الاقصه لا تفجر نارى قاد فت الضربات تضاعفت ضرباتي قد علنت حجرات اذا نصرنا هواتي قاد فت الضربات تضاعفت ضرباتي قد علنت حجرات اذا نصرنا هواتي ان الاوان لخيل الله ان تركب ان الاوان لجند الحق ان الزمان يهود البغي ايودع حان الزمان لارض الاقصى ترجع ان الاوان لخيل الله ان تركب لجند الحق ان تحشد حان يهود البغي ايودع حان الزمان لارض الاقصى ترجع قدسيه قدسيه Tauriyyat Tauriyyat Tauriyyat